Bolo, bolo, ale neviem kedy. Pri zelenom háji stál malý drevený domček a v tom domčeku bývala chudobná vdovica s jedným jediným chlapčekom. Jej nebohý muž býval horárom a kým žil, nevedeli, čo je to bieda. Ale po jeho smrti mati chodievala do hája na jahody, maliny i na hríby a lieskovce a dobrí ľudia jej za to dávali kus chlebíka, múčky, masti i mliečka. Kým mamička takto hore dolu chodila, chlapček sa sám hral v izbe alebo na dvore. Raz ostal takto sám a matka mu hovorí. Chlapček môj, kým sa vrátim, nalám suchého raždia na oheň, čo tam vo dvore leží na hromade. Ako tak chlapec začal lámať, tu sa z neho vytiahol veľký hat. Chlapcovi sa ten had tak páčil, že od týčia schodil každý boží deň vyzerať k tej skale. Popred dieru mu kládol vždy niečo zo svojho jedla, len aby toho hada vylákal von a mohol sa s ním poihrať. Dnes ráno som mu nechal mliečko v tanieriku a na obed po mlieku ani stopy. Keď sa takto častejšie výdali, had ostal celkom krotký a napokon už aj zo samej chlapcovej ruky jedával. Toto kamarádstvo trvalo medzi nimi dlhé roky. A za ten čas chlapec vyrástol na hodného šuhaja a neborák had ostaril a blížila sa mu jeho posledná hodina. Janko. Janko. Rád by som ešte s tebou ďalej tuto žil, ale dármo, mne je už raz koniec. Ale aby si malo do mňa pamiatku a napokon sa ti chcem aj za tvoju lásku odvďačiť, tu máš tento klobúčik, túto píšťalku a túto sekerku. Keď si ten klobúčik na hlavu položíš, dostaneš strieborné vlasy, keď na píšťalke zapískaš, musí každý tancovať, kým ju len odúst vezmeš. A keď sekerke zavoláš, sekerka rúbaj, bude rúbať, kým jej len nepovieš dosť. Kamarád môj, neopúšťaj ma. Donesiem ti mliečka, to ťa uzdravím, Odnesiem ťa do tvojej diery a zamurujem skalami. S Bohom, kamarád môj. O krátky čas Jankovi zomrela aj dobrá mati a on zostal samotný ako palec. Vzal k sebe tie tri veci, čo mu starý had poručil a pustil sa do sveta, že si ide dáku službu hľadať. Čo je to za silné svetlo, čo oslepuje môj zrak? Oh, to s ním alebo ptiem. Veď to je veľičizný zámok. A samým striebrom poliaty. A zda sa mi práve tu podarí nájsť dávno hľadaný pokoj. Ale to bol nešťastný zámok. Lebo kto sa tá raz dostal, viacej sa živý nevrátil. To pravda náš a Janko nevedel. Dobrého dňa, prajem. Rád by som sa do služby ponúkol. Ohláste ma u pána. Netreba. Pán tohoto zámku pred tebou stojí. U mňa sa ti nájde služba. Môžeš moje ovce pásť. Ale nie je to ľahká vec. Ak si aj smely a mala by ti nejaká skapať, radšej sa ty na to ani nedávaj. Hej, čože by skapala? Ja ich budem vedieť zavarovať. Dobre, keď si tak trúfáš. Môžeš ich vyhnať treba aj hneď ráno. Na každej visí strieborný zvonček a oni ťa sami povedú na pole, kde sa majú pásť. Ty všade len za nimi choď. A keď ich statočne zavaruješ, tak ti za službu dobre zaplatím. Čo viac si mohol Janko priať. Aj mu hneď ukázali, kde bude pívať, aj dobrú večeru mu dali. Iba v noci len čo si striemol, Zobudil ho strašný sen a celú noc už potom nemohol zaspať. Skoro ráno v zámku ešte všetci spali, ale pánová dcera sa už dívala von oblokom. Na koho? No preca na švárneho Janka, ktorý už svoje ovečky na pašu vyháňal. Ale čo to? Z očí jej tečú slzičky. Ach, škoda ťa, Šuhajko. Škoda. I ty si sa sem musel dostať aby si na večné veky zahynul ovečky, ovečky vy sa ale máte na krkoch strieborné zvončeky a škopkáte si trávičku ktorá vyzerá ako by ju na medeno zafarbili medená trávička medené pole čo sa to deje? vykete, že sa tu mám teraz skryť? do tohoto pastvíska ovce hnať. Ty nevieš, že pánom tohoto poľa som ja? A kto sa mi opováži robiť škodu, ten musí na mieste skapať! Uáh! No len, no, lenže sa tak nenáhli. Dovol mi, aby som ti na tejto píšťalke ešte aspoň raz zapískal. Uáh, uáh, uáh, to môžeš na píšťalke zapískať. Uáh, uáh. Čo sa to so mnou deje? Prestaň hrať, počuješ? Tak už dosť. Čo nevidíš, že sa letva prevalňuje? Prestaň už, počuješ? Ja ti už nič neurobím, lebo nauč na tej píšťalke pískať. No, vedia nič. Ale tie tvoje dlhé, ostré pazúriska nesú veru súce, aby si s nimi na píšťalke hral. Ibaže by sme ich dajako skrátili. Dobre, uh, dobre, rob si mi, čo len chceš. Len ma nauč na tej píšťalke prepletať. Janko chytro zatiaľ svojou sekerkou do starého pňa. Pozri, sem do tejto škáry obchaj svoje draplavé pazúry. No len čo Šarkan svoje pazúry do škáry obchal, Janko vytiahol sekerku a pazúry ostali v klepci. No. Kýho čerta, ty chce so mnou vystrájať? Len pozovej, Málo, hneď to bude. Ale najprv mi musíš povedať, čo dáš za to, keď ťa naučím pískať? Ej, čertam po pískaní. Len by ti moje láby vyslo povači. No, to nejde tak ľahko. Ešte si musíš trochu povískať. Uu, púšť ma, Račej ti dám jedno medené jablčko a jeden prútik, ktorým keď ho uderíš, hneď sa ti ono premení na medený zámok. A tam... Uh, a tam nájdeš, čo len budeš chcieť. A kde máš to jablčko? Tam. Pozri, leží v kríku i s prútikom. Šuhaj hneď bol prútikom jablčko a v tom okamihu stál pred ním medený zámok. Vošiel do brány. Čo rozkážete, mladý pán? Nič. To je návera. Koľko krásnych izjed. A drahých vecí. A toto pero, čo na stole v medenom pohári stojí, to si zoberiem. Potom vyšiel Janko von, šibol prútikom a zámok sa hneď na jablčko premenil. No, to je dobré. Ale musíš mi, šarkan dať ešte viacej. A ty, milá sekerka, rúbaj. Sekerka začala rúbať a stínala Šarkanovi jednu hlavu za druhou. Všetko toto pole ti dám, len mi aspoň túto jednu hlavu nechaj. Ale Janko i tej jednej neveril. Keď bolo po Šarkanovi, obrátil sa ku svojim ovečkám, perozmedeného zámku si zastrčil za klobúčik a v tej chvíli sa rozžiaril celý svet okolo neho. V zámku všetci oči vyvalili, ako sa to mohlo stať, že Janko tam nezahymol. Ale král bol veľmi rád, že takého chlapaku svojim ovciam dostal. Hej, pastieru! Kdeže máš to pero, čo sa od neho všetko tak jasalo? Daj, že mi ho, daj! Ale veď ja som žiadne pero nemal! Vedia, ja som v takom poli pásol, kde žiaden kvietok nebol. Hej, dobre som ja oblokom videla. Len mi ho ty daj. A dovtedy dobiecala, až jej Janko to per A panička sa tomu veľmi tešila. Zosmutnila až na druhý deň ráno, keď videla, že Janko pišne kráča za svojimi ovečkami. A netuší, čo ho ešte čaká. Strieburné poličky. Tak uvečky moje milé, len si dajte. Z triebornej trávičky sa nabapajte. Kýče, vťa sem to vliekol, že mi nedáš pokoja a smieš robiť škodu na mojom poli. Aby si vedel, stať to jak živý nepôjdeš. Ty mi to pazúr, mi na márne kúsky Ej, nie že tak prudko. A zda sa len dajak dohodneme. Čo sa to deje? Prestaň, prestaň. Čo má to na tu? Čo, čo, čo, čo má tu trasie? <laughs> prestaň, kvapče, prestaň, prestaň, neurobím ti nič, len ma na úžaty píšťalke pískať. Aj tomuto šarkanovi Janko privrel ostré pazúry do starého pňa. A tak mu Šarkan strieborné jablčko s prútikom ponúkol a Janko si zo strieborného zámku vzal pero, čo v striebornom pohári stálo. No, to je dobré. Ale musíš mi Šarkán dať ešte viacej. A ty, milá sekerka, rúbaj! Všetky oječky sa domov vrátili. Šikovný Ješu a Janko. Veru šikovný. Hej, pastieru! Kdeže máš to pero, čo sa od neho celá dolina tak jasala? Daj, že mi ho, daj! Šuhaj by sa darmo bol tajil, no španičke dal strieborné pero. A ona mu bola rada až do druhého rána, pretože keď uvidela šúhaja ako ovečky na pašu vyháňa, dostala strach. Oh, bože, na tretí krát tam švárny šúhaj určite zahynie. Ovečky veselo a bystro poskakovali, lebo cítili, že teraz majú konečne dobrého pastiera. A Šúhaj za nimi idúci premýšľal, akého hostia bude mať dnes. Zlaté pole. Zágovečky moje drahé, dnes si trávičky zlatej dáte. Kto ti dal slobodu v mojom poli škodu robiť? Týmto dubom, ktorý vytrhnem aj z mi čas Je urobím, len ma na už na No dobre, ale to si musíš tie tvoje krivé pazúry najprv narovnať. A to v tomto škrípci, ktorý som pre teba pripravil. Ó, oh, dobre, dobre, tu sú moje pazúry ská. Oh, nič to, nič. Veď ti skoro prejde. Ale by som rád vedieť, čo mi dáš. Keď naučím, tak pekne pískať. Ej, čert, tam po pískaní, len byla by ti dám jedno zlaté jablčko a jeden prútik, ktorým, keď ho utrieš, hneď sa ti premení na zlatý zámok. Hne v tom kríku si ho hľadaj. Janko jablko hneď na zlatý zámok premenil a vzal si jedno pero, čo na stole v zlatom pohári stálo. A šarkan? S tým si už poradila šuhajova sekerka. Večer sa ovce sami vrátili domov. Janko si podperil klobúčik perom a celá dolina sa zaligotala od slnka. Ale keď dochádzal k zámku, pero s klobúčikom skrýl, takže o tom nikto nevedel, iba panička, ktorá sa aj tento raz oblokom dívala. Janko, ty si hodný chlap. Ty si vykonal, čo doteraz 50 pred tebou vykonať nemohli. A preto do tých čiast, kým sa ti bude samému páčiť, môžeš tu zostať a výplatu budeš mať takú, akú ešte žiaden pastier nemal. To počula aj panička a ako Janko od pána odišiel, hneď vybehla za ním. Daj, že mi to pero, čo sa od neho celá dolina tak ligotala. A tak už mala aj zlaté pero a priložila ho k ostatným dvom. Teraz sa už nemám čoho báť. Slobodne si môžem pásť ovečky na medenom, hneď potom na striebornom alebo na zlatom poli. Čože taká veselosť na zámku? Panička sa bude vydávať. Za koho? Dáva sa na všeobecnú známosť. Naša panička sa bude vydávať. Ale pôjde len za toho, kto na koni tak vysoko vyskočí, že z okna tejto vysokej veže medené pero schytí. A skákanie na koni sa započalo. Kniežatá, rytieri a páni popchýnali svoje najvyberanejšie kone a jeden za druhým vyskakovali. Ale neboráci nič nemohli zdolať, iba čo si ruky a nohy pokaličili. Šúha Janko hneď vedel, čo má urobiť. Vybral medené jablčko, šibol ho prútikom a vstúpil do vyčarovaného medeného zámku. Súžobníci, osedlajte mi koňa a doneste rytierský oblek. Chytro sa pristrojil, vysadol na tátoša a letel do zámku. Všetci sa zadívali na toho švárneho rytiera a každý sa mu klaňal. Janko sa však veľmi neobzeral. popchol svojho tátoša, vyskočil po samý oblok a schytil medené pero. Panička, nech sa páči. Medené pero. Nepáči sa mi ten tvoj medený rytiersky oblek. A to pero, nechcem. Ako chceš. Hyo! Čo si to spravila, dcéra moja? Čo sa to za hrdosť v tebe skrýva? Ako to chceš teraz napraviť? Otecko, prosím ťa, daj znovu vyhlásiť. Kto ku striebornému peru na koni vyskočí a schytí ho, tomu dám svoju ruku. Div si všetci oči nevyočili na švárnom rytierovi v striebornom rytierskom obliku, ktorý na striebornom tátošovi schytil strieborné pero a podával ho paničke. Strieborný oblek? To nie je nič pre mňa. Toho pera sa moja ruka ani nedotkne. Nikdy. Čo to má znamenať? Cera moja, ja s tebou od žiaľu a hnevu ani slovo viac neprehovorím. Otecko, prosím vás, ja viem, že som chybu urobil. Chybu? To všetko tá tvoja nezdravá hrdosť. Kde sa to len v tebe nabralo? Otecko, prosím vás, dajte do najvyššieho obloka vo veži zlaté pero a rozláste, že ten, kto k tomu peru na koni doskočí a pero schytí, tomu už najisto dám svoju ruku. Aj na tento chýr prišli mnohí probovať šťastie. Ale keď pozreli do tej výšavy, každému hneď prešla chuť a nikto sa neopovážil skákať. Až na jedného. Pozrite, komorná, aká to zlatá žiara vonku žiarí a blíži sa rovno k nám, na kráľovský dvor. Á, oh, tá zlatá žiara ma ide oslepiť! Pozrite, vidíte, tento táto je celý zo zlata. To je krás. Veru, že krása. A ten tátož letí jako vták. A zlaté peru schytil. Už ho má. Naša panička celá Jari. A jej otec tiež. Už len zlaté peru rytil do ruk našej paničky odovzdá. A chystáme svatbu, komorná. <laughs> Ale čo sa to tam děje, komorná? Nadiajnime uši. Dovolte krásná panička, aby toto pero pri mne ostalo. Uh, otecko... Ale ak mi dáte na to ruku, že chcete za mňa ísť, tak vám ho o dva mesiace donesiem. A potom si vás odvediem zo sebou. Ja súhlasím. A ty, céra? Dva mesiace? Dobre, dávam na to ruku. A tak v pánovom zámku sa začali konať veľké strojby ku svatbe. Všetci už len čakali, kedy tie dva mesiace prejdú. Najmä paničke sa to videlo byť dlho. Každé ráno, každý večer na prstoch rátala, koľko dní ešte zostáva, kým príde zlatý rytier. Komorná, dnes konečne svítol deň, na ktorý sa mladý zať našej paničke slúbil. Pozrite sa. Naša vytešená hrdá panička Diuskož od radosti nevyskočí. Slnko <rý> je už hodne vysoko, ale na zlatý rytier ako si nechodí. To bude určite on. Panička celá horej od nidočkavosti. Otecko nechajte, ja sama otvorím. No ale čo to chce ten žobrák v poplátaných šatách? Na starom voze s chudým zodratým koníkom. Boh daj šťastia, krásná panička. Prišiel som si pre vás. Vy? Hýbajte mi z očí. Tu nemáte čo hľadať. Ja vás nepoznám. Ach tak, že ma nepoznáte. Len sa mi dobre prizrite. Ja som ten medený a strieborný rytier z ktorého ruky ste vy hrdá a nechceli vziať pero. A ten zlatý rytier, ktorému ste pred dvoma mesiacmi ruku dali, tiež nebol druhý, ale ja. To všetko vám dosvedčia tieto tri perá. Medené, strieborné a zlaté. No a teraz ani slova viacej vy musíte ísť so mnou. Náš vos a koň čaká. Čo? Hrdá panička. Bolo ti treba toľko preberať. Čo si dostala, to máš. Komorné! Áno, pane. Oblečte našu paničku tak, aby vyzerala rovná svojmu mužovi. Ako rozkážete, pane? A ty, dcera? Poručeno Bohu. Choď! Otecko, s Bohom. Janko pošíbal chudého koníka a viezol svoju plačúcu mladuchu dlho, dlho, až prišli k jednej hore. Hľa, v tomto kraji budeme bývať. Tu môj pán má jeden zámok. Tam budeme slúžiť. Ja bežím oznámiť pánovi, že väzie moju nevestu a spýtam sa ho, či príjme aj teba do služby. Ty tu počkaj, ja sa hneď vrátim. Janko rýchlo zašiel za malý kopec, bol prútikom pomedenom medenom a vyčaroval medený zámok. Sluhovia moji, oblečte sa do panských šiat. Budete ako hostia a moja pani a ja vám budeme slúžiť. Keď toto všetko pripravil, vrátil sa ku hrdej paničke. No veru môjho pána, nie je to doma. Včera odišiel na druhý zámok. Je tam ale veľa hostí. Musíme ich najprv obslúžiť. A potom pôjdeme hľadať môjho pána. Tak poď chytro so mnou. Ej, nebolo to hrdej paničke povôli Musela prestriť stôl Nosiť z kuchyne všelijaké jedlá Umývať špinavé taniere Príbory i poháre A nie iba raz Veď viete, že Janko má aj strieborný zámok V ktorom si to tiež musela panička Pekne v kuchyni odslúžiť Keď nakoniec ako sluhovia Prišli až k zlatému zámku Ktorý si Janko vyčaroval Panička si len vzdýchla Ach, aká to škoda Že nemôžem byť paňou v takom utešenom zámku. V tom k nej priskočili komorné s najkrajšími šatami, čo sa len tak od zlata a drahých kameňov blišťali a začali obliekať. Panička nevedela, či to je naozaj, alebo sa jej to iba sníva. V tom sa otvorili dvere a vstúpil dnu zlatý rytier. Moja drahá, odteraz už nie si slúžka, ale paňou na troch zámkoch. To som ti len trochu poučenia chcel dať, aby si už nebola taká prihrdá. Zlatý rytier. A ten klobúčik podperený troma perami, čo v ruke držíte. Veď ty si ten Janko, ktorý mi tie perá daroval. Ach bože, prepáč mi za všetko, môj drahý. A teraz rýchlo za tvojim oteckom, moja drahá. Otecko, ktorý veľmi smutil za svoju dcerou. Zaplakal od radosti, keď sa mu Janko ako zať ukázal a pri ňom videl dobre zaopatrenú dceru. Potom si už žili povôli, hneď na jednom, hneď na druhom, hneď na treťom zámku. A z tej hrdej paničky sa stala tichá, dobrá a statočná pani.